Senyora alcaldessa, senyors regidors, senyores i senyors, bon dia a tothom, que avui sembla que ja el fa i sembla que s'aguantarà així. És una satisfacció per mi poder estar un any més aquí en aquest, aquest jardins que l'Ajuntament de Figueres ens té reservat per fer l'homenatge a totes les víctimes del, del franquisme i del nazisme, a totes les víctimes de la guerra, a totes les persones que van morir per una causa no massa, no massa justa a alguns. Cada any venim aquí a retenir un homenatge a totes les persones que van morir. Tenim aquí tres monuments. El primer, que hem anat el d'allà baix al fons, és un monument dedicat a totes les víctimes, a totes a totes les persones que van morir a causa del, de, la, de la guerra, dels bombardejos de la guerra en general. Aquí, després tenim un altre monument, aquest d'aquí al costat, dedicat als que van ser represaliats pel franquisme, que van morir, major, majorment van morir al cementiri de Girona a tots ells també els venim a recordar i a rebre un homenatge unes persones que van morir per diferents causes per odis, per enveges per represàlies, per no tenir les mateixes idees dels que manaven qualsevol excusa era bona per assassinar, per defusellar se van morir com he dit abans en el cementiri de, de Girona i aquí li tenim un monument també, em recorda tots ells. I per últim tenim un altre monument, de la meva dreta, aquest està dedicat a totes les persones que, d'haver perdut la guerra, van haver de marxar a l'exili, van marxar per carreteres i camins que a per França, perseguits per l'aviació italiana i l'aviació alemanya, acompanyats amb bombes van marxar cap a França en arribar a França van ser conduïts a camps de, de concentració camps d'Argelers, de Barcarers, de Sant Sabrià ACDE en fi, tot, molts camps que van ser al sud de França hi va haver molts camps i allà van estar reclosos una bona temporada quan els alemanys van invadir França van, els van agafar presoners. Els espanyols van preguntar, als alemanys van preguntar a Franco i al seu cunyat que llavors era ministre van preguntar què tenien que fer amb aquells espanyols republicans que havien agafat. Franco i en Serrano sonyera, van contestar que si eren republicans no eren espanyols, que no hi havia cap espanyol fora d'Espanya que podien fer d'ells el que volguessin. Així és com Franco firmava una altra sentència de mort per tots aquells milers de republicans que havien tingut que marxar d'aquí, de casa seva, que havien hagut d'abandonar totes les seves terres, totes les seves cases, dels seus seves tot van abandonar i van marxar a canvi de l'exili. Llavors, els alemanys van portar a tots aquests republicans en els cames d'extermini nazis. Sen bàsicament va ser un dels més que hi van va anar més republicans. Nosaltres cada any venim aquí eh, a recordar perquè ells aquests, aquests republicans que van entrar en els cames portaven un triangle un triangle blau tots els presoners que agafaven els hi posaven un triangle bàsicament vermell amb l'inicial del país que eren, Itàlia, França, Portugal, Holanda, en fi, tots els països tenien la seva inicial. Els espanyols no tenien pàtria, Franco els havia pres la pàtria i els hi van posar un triangle blau que volia dir apàtrides, que no tenien pàtria. Nosaltres, per això venim aquí, el, des de la nostra associació Triangle Blau, cada any venim aquí a recordar a totes aquestes víctimes, a totes, com he dit abans, a totes. Però bàsicament aquells que van ser represaliats pels nazis, que van ser enviats a camps de concentració, i, i junt amb ells volem cridar ben fort mai més guerres, mai més nazisme, visca la pau i visca la llibertat i visca Figueres gràcies